și iată ce avea să se întâmple după aceea. Fiindcă oamenii erau în somnolența lor datorită păcatului, oamenii sinagogii de atunci nu puteau ca să priceapă în venirea Domnului Hristos pe pământ. Deși Cuvintele Sfintelor scripturi erau destul de clare în mintea lor. Erau cărturari destul de, de deștepti care cercetau Scripturile și știau că se vor împlini. Dar fiindcă mintea lor era încețoșată, cursele vieții lor erau atât de întortocheate încât că Mintea era aici pe pământ, poate cuvintele erau ca niște hârpovi care priveau numai pe pământ. Pentru acest lucru ei nu puteau ca să vadă să ajungă la înălțimea acestei taine mari al nașterii Domnului, taină de care s-au putremurat și Sfinții Îngeri. O pe Feceana Maria Cum este dusă la trei ani În Sfânta Sfântelor Rabii și dovești care mai țineau Încă atunci Legea Erau Puțin la număr într-adevăr Dar erau Destul de cuvioși în viața lor Acei au simțit cu Duhul și prin descoperirea lui Dumnezeu că această fecioară nu este o oarecare, ci este cea mult prorocită. iată cum iese din Sfânta Sfintelor și apoi, logodită fiind cu bărbatul ei, cu bătrânul care la peste 80 de ani cu Iosif, dat în custodie... De către arherei, m-avea să primească împântăcele ei, să mânța să iasă, să nască pe nou Adam. Când Iosif a văzut o însărcinată, s-a cutremurat și nu mai știa ce să întâmplă. Simțea cu Duhul că această fecioară nu este ca toate celelalte. Dar el, știindu-se nevinovat, era în grea nedumerire să o dea, să o fărască sau să o lasă și să fugă pe ascuns de ea. Legea era atunci că, Cine înșela pe partea cealaltă din călznicie, era adus în fața arhereilor și aceea îi dădeau o așa numită apă slujită, ca un fel de aghiazmă care se numea apa vădirii Și dacă acel om care căzuseră în aduter înșelase consoarta sa nu recunoștea, și că dacă recunoștește împrășcat cu pietre și omorât, când lua acea apă a vădirii, murea pe loc. Așa s-a făcut că amândoi au mers ca să ia acea apă a vădirii, din cauză că în una din zilele vieții lor, când fecioara deja se cunoștea că avea în pântă ce prunc, a venit un evreu în casa lor și, văzând-o pe feceala însărcinată și știind că ea a fost dată numai în custodie bătrânului Iosif spre paza fecioriei ei, i-au părut la la Herei, iar aceea întrebându-i, bineînțeles că niciunul nu putea să le cunoască din cauza că erau nevinovați. Runda a și unul și altul nimic nu s-a întâmplat. Și prin acest lucru și-au dat seama și cei ce au întrebat pe cei doi că este lucru dumnezăesc și în adevăr este de la Duhul Sfânt, ceea ce s-a întâmplat în trupul feceari Maria. Iată cum. Aproape să se împlinească cele nouă luni după firescul lucrurilor, a ieșit poruncă de la Împăratul Romei, Cezan August, ca să înneagă toți iuteii în locul lor de baștină și de acolo să se înscrie. Fiindcă atât făcea Maria, cât și bătrânul Iosif să treceau din semiția lui David, și acel pământ a lui David era în trebuia să meargă acolo din Nazaretul Galilei în vitleien. o care destul de anevoioasă și mai ales pentru o femeie care trebuia să nască. Bătrânul ia pe drum un asim care se o ducă pe Fegeara Maria cu pruncul ei, și un poul, gândindu-se așa că poul când vor ajunge în vitleiem să fie vândut și cu acei bani să-și plătească cheltuielele de drum și dările, care se făceau atunci când se înscriau. Iată că ajungând în vitleiem, ușile erau închise toți iudeii benchetuiau și când i s-au bătut în ușă să fie primită această ceară să nască, nimeni n-a răspuns. Atunci s-a dus undeva într-un câmp lângă Vitlei și găsim o peșteră, acolo s-a sălășuit iată că acolo a născut, după cum aveau să spună mai târziu, Sfinții Părinți, tot în Sfintele Scripturi Călcuită, să nască fără durere. Cu doi ani înainte, trei mași din Răsărit, din Persia, au aflat de la vrăjitorii lor că în Ierusalim, se va naște un prunc al ideilor care va fi împărat. Acei au fost trimiști de împăratul lor, ei fiind filozofi, să ducă darul și să se închine, să trimită închinăciunile împăratului din Persia, împărat păgân, noului împărat care avea să se nască din sămânța lui David, din rădăcina lui Iacov, patriarcul. Aceia au fost pobății de o stea, fiindcă ei fiind cititori în stele și mari filozofi, cum putea Dumnezeu să le dea un semn decât tot o stea? Și când au văzut acea stea care nu se stingea când răsărea soarele după cum este firesc cu stelelor, și mai ales când ea mergea, Altfel de cum toate stelele de la răsăriți spre apus și au dat seama că acestei se un semn, călăuziți de stea, aveau să plece spre Ierusalim cale lungă. Când mergea steaua, mergeau și ei, când se oprea steaua, se opreau și ei. Când au călcat pe pământul Ierusalimului, steaua a dispărut. Și aceasta s-a făcut cu învială ca ei să meargă la Irod, la împăratul Ideilor, omul abilitat care să le spună unde s-au născut împăratul Ideilor. Aceste lucruri dragi din s-au făcut curânviala lui Dumnezeu ca să se descopere tainele inimilor oamenilor. Ierod nu avea nicio problemă cu Sfânta Scriptură, cu Sfinții proroc și cu târcuirile ei. Dar, ca să descopere somnolența rabinilor și dovești și a întregului popor care colcăia în păcate, a făcut Dumnezeu ca să-i musre acei trei mari și care n-au știut nimic despre prorociile iudaice, să vină din îndepărtata Persie să le arate ce se întâmplă în casa lor. Fiindcă nimic nu este ascuns lui Dumnezeu și toate le diriguiește după planul său înțelept, cei trei magi aveau să fie călăuziți spre pământul Vitlăiemului, după cum au spus iudeii care au fost chemați la curtea lui Irov. Ei știau din prorocia Sfântului Miheia că în Vitleiem avea să se nască Irod și avea să ridice acel loc la mare slavă și cinste. Înainte, cu multe sute de ani, Vitleiemul, acel ținut, se chema Efrata, dar spre Înaintarea timpului spre împlinirea prorociilor s-a schimbat numele zicându-i se vitle el, care care nebraică că se tâlcâiește casa pâinii. Acum, într-adevăr, avea să vină pâinea cea cerească, fără de care nu poate omul să guste din mântuirea lui Dumnezeu. Ei s-au dus acolo în vitleiem, când au plecat de la curtea lui Pilat, iarăși arătându lui se steaua. Și când au văzut că steaua din înaltul cerului începe să se coboare și se făcea mică și apoi a intrat în peșteră și au recunoscut-o că stătea deasupra pruncului. Aceasta nu era o stea care o vedem noi pe cer și era Îngerul lui Dumnezeu în chip de stea, după cum a fost călăuzit poporul de din Egipt spre pământul făgăduinței, toate îngeri care luau chip de nor și vrea ziua de așița soarelor, iar noaptea era chilstât de foc ca să le lumineze. Atunci au văzut pruncul și au întrebat-o pe Maria, Cine ești și cum te cheamă? Ea i-a spus, eu sunt Maria. Din ce seminție te tragi? Din seminția lui David. Și ce cauți aici? Am venit cu soțul meu ca să ne înscriem să-l prinim porunca împăratului. Au luat în brațe cu nou născut și l-au sărutat și s-au închinat și fiecare au dat daruri după cum au fost trimiși de către împăratul lor din Persia. Unul aur, altul i-a dat tămâie și a avut smirnă. Aur era darul care simboliza împărăția lui Hristos. Tămâia simboliza dumnezeirea acestui prânc, iar smirna Simboliza că acest prunc va muri ca un om și va fi îngropat după rântuiala iudaică, adică un susmirgă. După ce s-au închinat și au luat rămas bun și binecuvântare, și având cu ei și un pictor, au cerut ca să fie să fie pictat chipul Maicii Domnului și a pruncului ei. Magii nu l-au văzut pe prunc în același fel, toți. Unul l-a văzut prunc după cum era, altul l-a văzut ca un adolesc, ca un om, un bărbat la 30 de ani, iar celălalt l-a văzut bătrân și încărunțit în zile. Când s-a uitat la fața pruncului și la fața mamei lui, au văzut o asemănare izbitoare. Frumusețea mamei lui era purtată de către pruncul ei. Au făcut portretul celor doi în aceeași coană și cu mare dragoste, au dus în tersia și l-au pus spre închinarea pruncului nou născut, care mai târziu avea să fie propovădit de însăși că acesta este Fiul lui Dumnezeu. că Irod le-a spus să se ducă în vitrăien să se închine și să vină să le spună, să-i spune lui unde este să se ducă și el să se închine pruncului nou-născut. Și având viclenie în inimă, nu să se închine, ci să-l omoare de atunci a venit îngerul la cei trei manci și le-a spus pe altă cale să se ducă în țara lor. Și o protis de înger, într-adevăr, încălecând caii cu care s-au ostenit până aici, au plecat pe altă cărare. Ierod, văzându-se că a fost înșelat de către magi și a aprins adevărata lui față mânia de leu, de fiară, de pe ordinare, a trimis o legiune de soldați și, în ținutul vitlăiemul, au ucis toți pruncii parte bărbătească de la doi ani în jos, socotind în mintea lui că, dintre cei uciși, Va fi și pruncul nou-născut de care era frică că îi va lua scaunul împărăției. Acest sacrilegiu a fost cumplit și l-a costat pe irod și mântuirea și chiar viața lui. Dar nu atunci, ci puțin mai târziu. Acum avea să se audă, să se împlinească glasul care s-a zis de prăorocul. Glas s-a auzit în rama că Rahil își plânge ei și nu se poate mânghia că nu sunt. Acolo era și ținutul seminției lui Veniamin, unul din cei 12 patriari. Și sub sabia ostașilor au căzut pruncii seminției lui Veneamin. Rahil, cea pentru care au stănit Iacob, 14 ani să ia în căsnicie, a murit în ținutul acesta când avea să se nască Veneamin, unul din cei doi fii ai ei. Și din acest motiv, Rahila, care era îngropată în părțile acelea, nu se putea mâncui, auzind țipătul copiilor uciși, mișelește de o și primit de ei Iubiți că din iată că intrarea Mântuitorului în viața pământească avea să fie primită cu mare ostilitate, cu sânge. Întotdeauna omul, când este intolent cu cele de preț, Dumnezeu de ia. Dacă a venit Mântuitorul în chip de rog, nascându-se om de săvârșit din sângeririle fururi ai feceare Maria, omul împleticit în merea și a păcatului nu putea să înțeleagă acest sacrificiu al lui Dumnezeu. Cum vedem și în zilele de astăzi? Când omul își găsește griș trupești, nici măcar de el nu-și mai poate aduce aminte de multe ori. Dar de cele Sfinte erau iudeii timpul acelui an. Dar nu ne mai ducem la aceea că îi vedem pe aceștia de astăzi fărându-le minte acestor rabi, noii rabi, ai noii sinagogi a Bisericii creștine, momiți de șaptele șacalnice ale celor ce gățuiesc în organizații obscure, nu mai pot pricepe lucrurile lui Dumnezeu în adevărata lor valoare că s-a nașterea Domnului Hristos, tocmai când nu trebuie, le-aș transmit un lucru. Nu este om născut sub soare care să nu-și țină minte data nașterii lui și aceea o prețuiește. Tu, ce ești, cu ce dreptate schimbi data a nașterii Domnului Hristos? după poftele tale. Este suficient la judecată să vină îngerul și să-i spună, să-i pună această întrebare destul de simplă. Ți-ai schimbat tu nașterea data nașterii vădată? Nu îngere. Atunci cum ți-ai permis să schimbi măcar data nașterii lui Hristos? Dar fiindcă oamenii după ce să văd cu darul pe ei, nu mai țin cont și să uită peste umăr la cei din jurul lor, lesne este de înțeles, cu mintea se întunecă datorită crișilor lumii. trupul târnă ca un plumb peste suflet, mintea este încesușată, fiindcă omul nu mai are grijă de cele mântuitoare și crede că cele veșnice sunt aceștia pești. Așa era Irod, care credea că va împărăți veșnic precum și iudeii care stăpâneau sinagoga timpul acelui an. Dar, cum toate sunt sub rânduiala lui Dumnezeu, avea să aștepte Dumnezeu spre pocăință, dar dacă au întârziat I s-a închis ușa. Ei vedem care nu știau nimic despre Hristos, cum vin cu atâta osteneală să aducă în chinăciune, nu din interes să facă afaceri cu pruncul nou-născut. Ce a venit să pună în chinăciune noul iar tu acasă la tine dori. Și nu numai că dori, și nu vrei să-l primești îl și ucis. la prima lui Irod aveau să se arate și rabinii și dovești în timpul acela din cauza că atâta ură puteau să aibă asupra fruncului, încât că îl urmăreau să-l omoare și nu l-au putut omorî că darul lui Dumnezeu îl aproperea fiind Dumnezeu de fapt Până în ziua când s-a primit răutatea lor și toate prorociile, Marta pe crucea Volgote. Acest prunc, iubiscă din cioși, a cărei naștere am sărbătorit acesta nu este un prânc oarecare, ci este împlinirea tuturor prorociilor. Este acel samarinean care era în putere de a-l salva pe om, de a lua din cărare, cum avea să-și spună Mântuitorul, rostul vieții lui pământești. Să-l salte pe umerii lui și să-l ducă la casa de oaspeți. dat în grija celor din casă, să-l vindece cu doi din care i-a lăsat, iar restul îi se va adăuga când va de judecata. Acesta nu l-a părăsit pe om, ci s-a arătat dreptatea și bunătatea și iubirea sa față de oameni în plinătatea sa și a Dumnezeiască. Rămâne doar atât. Câte răniți am fi, lăsați de fuldea păcatului, să ne lăsăm măcar urcați în spatele Domnului Hristos și duși la casa de oaspeți dar nici măcar atâta nu vrea urmă. Se zbate că se complace acolo în șanț unde este lepădată către satana păcatului. Mai bine este mocir la aceeași și a păcatului decât să fie dus pe umed fără să-l coste nimic și dacă acum să se pățească să nu mai fie rănit. Dar dacă așa gândește omul, Dumnezeu merge în spatele lui întotdeauna și ca un domn, într-adevăr, prinde de nu-i intre peste om cu forța. Ca nu cumva să-l condamne vreodată omul în impertinența lui că Doamne mai a dus cu forța. Și am găsit eu oameni în viața mea care, învățat însele pe de păcatul, spunea clar. Dacă eu vreau să mă duc în ea, ce ai tu cu mine? unic? că Dacă el vrea asta, nu ai decât dute. Ca să lei cu forța, te condamni. Când nu-i voi el E democrație. Dragi credincioși, ar trebui să ne vedem smerenia vieții noastre, să ne mai închidem porțile gurii. Forțile ochilor, orțile celor cinci simțuri, să le dăm toate cu lege și să punem preț de ceea ce este mai scump în viața noastră mântuirea. Că dacă, împlinim cuvântul mântuitorului, că toată lumea de ai câștiga și te-ai pierdut sufletul, nimic n-ai câștigat, cred că ar trebui să avem un pic de minte în capul nostru să ne dăm seama cât de trecătoare este viața. Aceie de atunci așa au făcut toate poftele lor și nebunile lor și a venit vremea și s-a închis și peste ei, a pus soare în vieții lor. Ce au rezolvat din viață? Cu ce s-a ales Irod, că din cruzina lui au murit niște prunci 14.000 nevinovați? Cu ce s-au ales rabinii? Când l-au condamnat pe, mine, pe Hristos la marte, cu ce s-au ales ighemoni împărații romani, colcăind în mocir la păcatului, i-au ucis pe Apostol și toți ceilalți după ei. Și fiindcă vremurile se succed și ele sunt în același tipic parcă trase ca în proroată, care se învârte continuu, să avem grijă că și noi suntem trecători și să nu ascultăm și să lăsăm înșelați de la acestea mârșave și micinoase care se arată de la o zi la alta cât de perverse sunt. Dacă în lumea de, din ziua de astăzi este atâta minciună de jur jurul nostru ce credeți că această minciună n-a intrat ca a în mațe și ca ulei în oase, cum spunea prorocul David și în biserică, a intrat schimbând cele sfinte și duce în orbăcăire lumea care, nu că nu știe, nu vrea să știe. Eu mulțumesc bunului Dumnezeu și prâncului nou născut și maicii lui, că ne-a ajutat să servăm și astăzi, această frumoasă zi doa doua zi de naștere a Domnului și rog și pe marca sa și pe Domnul și pe toți Sfință să ne ajute și de acum să ne mai întâlnim și să adăgem șerfă de laudă în Isus lui Iisus Hristos care se pline slava și cinsta în vecii vecilor. Amin. Amin.